Зората. Шеста учебна година, пета лекция на младежкия окултен клас, държана от учителя в София на 24 октомври 1926 година. Чете Йордан Стоянов. Верен, истинен, чист и благ, всякога бъде Размишление. Тема. Обяснете думата щастие. Какво подразбирате под думата щастие? Фигура 51 Представлява две криви линии, допрени в точка, под формата на буквата Х. Ако две живи точки дойдат в съприкосновение, какво се образува? Ако две тела се съединят, какво се образува? Допуснете, че две тела се движат успоредно в пространството. Да допуснем той, което рядко става. Две тела, които се движат успоредно и после се допират. Две небесни тела. Тя е много елементарна работа. Да допуснем, че това е пътят, по който се движи едното тяло, другото се движи по този път. Имат една допирна точка. Представете си, че тези тела си имат свои центрове. Те ще си въздействат. Това е един психологически закон. Често вие имате такива допирни точки. Често аз говоря за науката. Всяка една теория, която няма психологическо приложение, не е вярна. За да проверите верна ли е науката, вижте има ли вътрешно приложение. Всяка теория, която няма психологическо приложение, не е вярна. Науката за смятането има приложение. Науката за пеенето има приложение в живота. Науката за готвянето има приложение, каквото и да говорим за яденето, но приятно е когато сготвят. Но науката, която казва как да съчетаем тези елементи да сготвим, после науките за зоология, анатомия все. Имат приложение в живота. Кога ни е полезна анатомията? Когато се щупи някой кръка, той знае как са устроени костите. Полезна е. Има известни науки, които се прилагат при болесното състояние на човека. Други при здравословното. Хигиената за болните хора ли е или е за здравите? Болните избавят от страдания, като им показва как да живеят, а здравите предпазва. За здравите е предпазител, а за болните е избавител. Така казвам, тези са допирните точки. Законът е такъв, че две тела, еднородни, с еднакви енергии, никога не могат да се допрат. То не може да стане в природата. Един чер ангел и един бял ангел никога не могат да живеят заедно. Те са еднакво активни. И между ангелите има борба за обсебване на материалния свят. И едните искат да го над хората, и другите. Човек е бойно поле между тези разумни същества. И всеки си има известни теории, но те не са ваши. Тези същества ви влияят. Вие казвате, аз имам убеждение. Никакво убеждение нямате ви, но някой ви се е качил на гърба. Никакъв професор не си. Вие играете ролята на Донкихот или на Санчо Панса. Всички идеалисти са Донкихотовци. Всички материалисти са Санчо Идеалист ли си? С воденици ще се бориш. Но Санчо Панса не го ли вдигаха и него на чергата? Чудни се като искат да ни убедят, че материалистите са по-умни. Не, колкото е умен Дон Кихот, толкова е умен и Санчо Панса. Идеалисти и материалисти, то са две крайности. Идеализмът не е още смисъла на целия живот. Една идея трябва да се разбере. Не само човек да има идеи. Всичките идеалисти са станали все от идеи. Аз казва имам някакъв идеал. В какво седи идеалът? Двама, които имат еднакви стремежи, никога не могат да имат допирни точки. Те са разнородни и вследствие на това се явяват всички конфликти в света. Понеже тази сила на разнородност служи за поляризиране, тя тласка телата в пространството, пази дистанция. Инак всичко би се събрало в една хомогенна маса. Има се своето приложение в света. Някой път и раздвояване, когато отвън имаме спор с света. Но някой път идваме в спор със себе си. С кого ще се бориш, не харесваш себе си? До вчера мислеше, че си гениален човек, а сега намираш недъзи в себе си. Кой е който вижда от теб? Тези недъзи, А след време казваш какви способности? Как ги намираш тези способности. Днес приемаш, утре отричаш. Като се съберат тези разнородни енергии вътре в човека, произвеждат цял един дисонанс. Например, и лявата, и дясната, и двете страни станат положителни и човек като не знае да се справи подлудява. Ако вмъкнете в човека две отрицателни идеи, еднакво силни, човек подлудява. Той не може да се справи. Те ще направят разрев на теченията вътре. Неговите жизнени сокови ще се отбият и такъв човек ще остане като една празна кратуна или на философски език казано неговият двойник, разумният двойник, чрез който функционират разумните сили. Прекъсне сето и течение остане само животното, еде. Пие. Човек не мисли вече. Той е отвън. Той се подкрепя. Когато човек спи, не трябва да го стреснете изведнъж. Неговият разумен двойник излиза от тялото си и той ходи вън. При силно сътресение жичката, с която е свързан, може да се преплете в пространството с други двойници. И като не знае как да се отплете, Затова ти ще се доблежиш леко до него, ще кажеш, Иванчо. И тази е причината за много подлодявания. Тъй на бойното поле стреснат го изведнъж, гледаш, войникът ти играе, не го е страх. Сега ще се пазите. Някой път може да стане разрев. Някой казва от много знания. Не. И двете страни като станат еднакво положителни. Зато и винаги мекота трябва. Щом станеш много остър в лявата част... Ще положиш мекота в другата. Ако се турите ръцете тъй, отгоре над главата, на един здрав човек, ще забележите едно течение топло и едно студено. А щом ме е не неуравновесен, само топло? Щом се не разположен, повикай един твой приятел да сложи ръката си отгоре, половин метър над главата. Тези течения ще се регулират. Щом си неразположен, челото ти е топло. Щом се урегулират тези течения, топлината се махне. Тогава лицето добива един здрав, естествен цвят. Като изучавате някои науки, физика или математика или анатомия, има някои науки, които може да ви направят съвършенно положителни или и двете ви страни да бъдат отрицателни, пасивни, все същите резултати ще имате. Зато и сега. Някой начин. Ще си поставите ръцете отгоре тъй над главата, после на страна, пред устата, духаме, както паси отстрани. И забележете тъй като правите ще ви ли. Наблюдавайте. Защото ако правите тези опити и положението ти се влуши, не е тъй лесна работа. Най-първо ще приложиш своята мисъл Силите в природата не могат да действат, ако умът ти не е концентриран в опита, който правиш. Всяко едно упражнение, в което умът участва, сполучливо е. Щом се усъмниш, не действа. За пример отиваш да ликуваш един човек. Ще ви приведа един пример. Един евангелски проповедник, след като държала една жива проповед, идва му едно внушение Иди на улицата. Има един сляп човек и му кажи в името на Господа Исуса Христа прогледай. След събрание, излиза той на улицата, вижда слепия, изправя се пред него, но тък му да каже помислил си, ами ако не прогледа, мислил, мислил и си заминал. Вие искате да приложите известна идея, но се спирате. Ами ако не прогледа? Питам ви тогава. В света кой е учен човек, като е казал, че е прогледал някой? Съмнение. Ще се стремите да изпъждате съмнението от душата си. Няма по-страшно нещо от съмнението в положителния живот. И съмнението ще дойде. Тя е една сила, която действа. Тя има свой происход. Била е някога полезна за човека. Но сега не е. Дойде ли съмнението, ще направите малки опити, може ли да не се съмнявате. Концентрирай ума си. Ръцете над главата, пръстите едни срещу други, паси отстрани надолу, пред устата ще духнете. Концентрирай ума си. Извикай в съзнанието си всички разумни хора, които са здрави и действат по цялото земно кълбо. Ще кажеш в дадения случай. Аз мисля както всички тези хора. Духни два-три пъти. Като се съединиш с тяхното съзнание, веднага ще ти стане леко, ще почнеш да работиш. Следто и направи друго съединение. Ако си един материалист и не вярваш в другия свят, може да вярваш в съзнанието на другите хора, че е будно. Как ще се свържиш? Казваш, вярвам в този приятел, че ми обича. По кой начин провери, че ти обича? Ама по неговото разположение. Нещо видимо има ли? Няма. Но има едно вътрешно самочувствие. То и самочувствие само определя. То е вярно. Тя е вътрешната интуиция, един вътрешен закон, чрез който се определя. И когато ние дойдем в присъствието на един човек, който ни обича, чувстваме светлина. Той става за нас като слънце. Нещо се влива от него. Не излиза ли светлина? Неговата любов е проблематична. Вливане трябва да има всякога и от едната, и от другата страна. И там, където тези течения, тези линии идват в съпрекосновение, там започват отношенията между хората, фигура 52, 2 която представлява две прави линии, пресечени в една точка. Едното същество А, другото същество Б, той е пътят по който се движат. Техните отношения започват в центъра на пресичането. Следователно тези същества стават А1 и Б1. В центъра те стават полюси и почват да живеят в една система. Ще правите своите наблюдения и своите опити там, до където достигнете, но преди всичко ще гледате да обуздаете съмнението вътре. То е червей на нещата. То носи всички нещастия. Отвън има едно съмнение на ума. То ще дойде. Не може да го избегнете. Оставете го него. Но има едно съмнение вътре, което разяжда живота и когато то дойде, човек ще извърши едно голямо престъпление. Или ще се убие, или ще подлудее. и съмнение е една дяволска примка, примка на черната ложа. Нищо повече. Така казвам, тези две същества, които се срещат в допирната точка, ще се спрат и всяко ще поеме своя си път. Тези неща са верни по отношение на духовния свят. Да допуснем двете същества се срещат в центъра С. Отново първата фигура. Като буквата Х, две криви линии. Да допуснем едното същество остава на земята, другото заминава в духовния свят. Отношенията се изменят. След колко годините пак ще се срещнат Лампите потъмняват. Какво става с електричеството? Мислите ли, че той е един ритъм на електричеството или той става в зависимост от нашата мисъл? Тези съчетания в природата, тези срещи, това е красивото в живота. Представи си, че ти се движиш в пространството без да срещаш някого. Какъв смисъл ще има живота ти? Красивото е срещнеш едно, други, срещнеш се с другите души разговаряш. Обмените каквото всяка душа носи. То е красивото в живота. И след като се срещнете, заминете. Срещнете се с други души, трети. Четеш една книга, обмяна с живите сили, с красивото, което всяка една душа носи. И всички души тогава са свързани, че образуват едно цяло в себе си. Сега да кажем, вие се срещате, имате допирни точки. Е, кой какво трябва да предаде от себе си? Какво трябва да предаде музикантът? Какво трябва да прави музикантът? Представете си, че имате един ваш приятел, който с отличие е свършал на запад по пеене. Връща се, посещава ви. Какво ще направи най-първо? Ще пее. Вие ще бъдете най-хубавата публика. Ако ви обича, той ще седне и ще ви изпее и вие ще се чувствате добре. Ако е поет, върне се, каквото е написал най-хубаво, ще го прочете, ще го извади от джоба си, или от лявата страна, или от дясната, следто и пак ще го прибере. И вие ще кажете, моля, дайте ми тия стикове, да ги имам за спомен. Всеки човек все трябва да има нещо, да предаде нещо. И нещастието седи само в това, когато ние само вземаме и нищо не даваме. Защото да вземаш, а да не даваш, ти вече си взел прерогатива на едно божество. Като че животът на всички хора трябва да се влее вътре в моят живот. Че то е един прерогатив само на божеството на едно велико същество. В този отношение, тези противоречия, които проистичат, какво приложение може да има астрологията? Допуснете, че сте учител и в програмата е предвидено да кажете нещо по астрономия на децата. Да я представите в най-възпитателен вид. За Слънцето какво ще им кажете? Аз, за пример, ако бих преподавал астрономия, щях да измисля... Една такава приказка. Ще им кажа, че Слънцето, Земята, големите звезди са били една голяма фамилия. Но понеже не живеели добре, майката турила най-голямото братче в средата, а накарала другите братчета да се въртят около него. Ще кажа на децата. Ако не живеете добре, майка ви ще ви тури и ви да се въртите. Питам тази теория, вярна ли е? Децата ще кажат, слънцето, най-големият брат, те ще го считат това цяла истина. Ама истина ли е това? Че има известна истина, има. Ама че майката е турила слънцето, този големия брат на мястото, то не са научни твърдения. То е въображението. За ума всичко е възможно. Той, което е възможно за ума, за реалния живот не е възможно. Допуснете, че на вас искам да ви говоря, вие сте все студенти. Тогава какво трябва да ви кажа за Слънцето, за тези планети? На вас ще кажа, че Слънцето е пълно с такива жизнени енергии и всеки, който може да използва тази громадна енергия, може да стане отличен човек. После ще ви говоря за Венера, какви енергии има, ще ви заинтересувам. Слънцето – грамаден резервуар на енергии или е? Че един проводник на енергии, вярно е, че е резервуар, то е въпрос, научен въпрос. Някой иска да каже, че човешкият мозък е резервуар. Не, той е проводник само. И целокупно всички човешки мозъци по земята това са проводници на умствената енергия. Те са философски въпроси, които за бъдеще има да развивате. Слънцето може да ви бъде полезно. Кога може да ви бъде полезно слънцето на вас? Ако вие може да използвате енергиите на слънцето половин час преди изгрев и ако целият ден се печете, то е равносилно. Има едно друго разположение. Ако се печете на слънчевата енергия половин час преди да е изгряло слънцето, действа по-силно върху вашата психология. Даже при най-мрачно състояние излезте призори и се концентрирайте как избликват тези лъчи. Усеща се този импулс на тези вълни и постоянно разширение. То е, което внася жизнената сила. И онези от вас, които са анемични, нямат идеи, не са жизнени, сутрин, половин час преди изгрев слънце и после като се върнеш Занимавай се с своята работа. Но унези, които се занимават, не да се върнат и живеят пак обикновен живот. Той, което складират, те ще го използват за добро. По този начин, зората ще внесе във вас онези енергии, които никоя сила не е в състояние. Зато и псалмопевецът казва, наранена Господи ще те потърся. Когато изгрее слънцето, то е в образ. Ала тази светлина, която е без образ, е по-силна от онази, която е с образ. И в знанието е същият закон. Когато знанието добие своя обект, изгуби своята сила. Нека обектът бъде като тил. В света Бог е прикрит. Той седи като тил. Никога не изпъква отпред. Той не ни ограничава. Ние го търсим и навсякъде. Зад всички наши стремежи. Зад всички наши идеи. Има един слаб подтик, подтикване. спреш се и нещо каже. Вземи още една крачка. Още малко напред. Мисъл. Още една мисъл. Втора. Трета. Четвърта. Не помага. Едно, друго, второ, трето. Има един слаб импулс, толкова нежен, постоянно те подтиква. Той е божественото вътре, но никога не те ограничава. Седи, изгуби се и той, което е изработило. Оставя те да мислиш, че е твое. Никога не казва, аз го направих. Ти се радваш, четеш поезията. Господ седи, слуша, радвате си. Ти казваш, написах нещо много хубаво, слушай тези строфи, туй, които написах. Хубаво, много хубаво, казва Господ, изпълни сега този закон, който ти написа. Пазете се от друго едно заблуждение. Една идея не може да я слушате два пъти, само веднъж можеш да я слушаш. Той дето казват, че идеите, вие сте ги слушали, това са само образи. Един човек само еднаш може да го фотографираш. После може да го префотографирате, но това са все отпечатът на този образец. Но живия човек само веднъж може да го видите. И ако може да останете на той равнище, където е той, всякога този живият човек, безсмъртният, този човек никога няма да залезне от вашия хоризонт. Но ако не можете да се задържите, слезнете в гъстата материя, той ще залезне за вас и тогава ще имате само една бледа представа. Нали казвате, това беше бленът на моят живот. Всичко беше блям. А сега при тази груба действителност, при грубия живот всичко е изгубено. Нали и декламирате вие? Няма нищо изгубено. Всичко е спечелено. Загуба в света е, когато човек вземе повече отколкото трябва, вземат му го. Той го наричат загуба. Загубата в света е велика припечалба. Да превъзмогнеш съмнението в себе си. Ама ще ми кажеш, те са празни работи. Той е вярно за разумния живот. Той е вярно за онези хора, на които съзнанието е будно. Кажете ми сега, какво разбрахте? Кажи Олга, нали жената, която излезна от Адама стана професор? Ото, значи условията. Лто, стремеш нагоре. Г, показва една кука, може да закачиш и отдолу. А, показва можеш да използваш всички условия. Я кажа сега. Отговаря, нищо не знае. Друг пита. Искам да питам тия души, като се срещнат в своето движение, не се ли спират? Те само се допират и всяка си върви по своя път. Стремят се те да се допрът, погледнат се и пак се отдалечат и тази заплаче, и он се заплаче. Този закон е верен в психологическия живот. Две наши идеи те си вървят по своя път. Срещнат се и после се разделят. Ние усещаме известна скръб, че нашите идеи не са се реализирали. Те не са останали на едно място да си помогнат. Тези души срещат се, предават се те. Това е най-хубавото. Такива сближения стават. Някога нашата земя е дошла в такова сближение с една тъмна планета в пространството. Много стара баба. И тогава е станало грехопадението. Всичката жизнена енергия на Земята е изчезнала. Сега нашата Земя ще дойде в бъдеще в съприкосновение с друга една планета светла. Тогава хората ще възкръснат. Питат кога ще бъде това? Скоро ще бъде това? Питат в наше време. Във ваше. Тази планета носи името А. Светла планета е тя. А, която носи новата епоха. Унези от вас, които имат будно съзнание, ще я видят. Но унези, които спите, тя ще мине и ще замине. Няма да я видите. Има тела, които се виждат. Има тела, които не се виждат. Но настава на земята един период хубав. За добрите хора е отличен. Питат как да проверим че нашето съзнание не е заспало. Тогава напишете една тема. Разлика между будното и спящото съзнание. Една хубава тема ще бъде. Съвременната наука трябва да стане плът и кръв. Всичко това, което е вярно в науката, трябва да се внесе в човешкия живот. Да се реализира. Всеки един от вас това, което може да реализира, то е едно наследство, то е едно благо, до толкова доколкото може да го реализирате, да го приложите вътре. Да направим едно малко упражнение. Ръцете напред, успоредно, палецът и средният се допират с върховете си, образуват колело. Отхвърляме с сила средния пръст напред и с двете ръце едновременно. Какво е вашето самочувствие? Самочувствието проистича от онова концентриране на ума. Двата пръста, средният и големият, и е на двете ръце, допрени пред устата, слабо духане, изнасяне ръцете напред и отваряме пръстите бавно. Повтаря се няколко пъти. Имате двата пръста, средният и големият, на какво съответстват астрологически? Отговарят Сатурн и Венера. Когато се образува такъв един кръг между големия пръст, палеца и Сатурновия пръст, какво означава този кръг? Нали този кръг е двете части. Половината на палеца Другата половина на средния пръст. Всякога, когато искате да си въздействате, да бъдете справедлив и съвестен, хванете средния пръст. Свещениците, както благославят, изгубили са тои. Те са хванали безимения пръст и горе двата пръста стърчат рогата на козела. Тези противоречия на дявола са те. Не е право. Той е противоречие. Буквата В. Латинско. А той е единство. Вдигнат само показалецът. Той и противоречието сега у учениците в училището не е право, както вдигат ръка с двата си пръста. Тъй трябва да каже ученикът. Цялата длан отворена. Може така да се поздравявате, като се срещнете. Ръката се изнася напред-нагоре, отворена с красиво движение. Сега, как трябва да го направи човек, че да бъде красиво? Верен, истинен, чист и благ, всякога бъде.